Кралят и човекоядеца Имало едно време един крал на име Хенри, който бил отъкчен от всекидневния светски живот. Дошъл момент, в който бил толкова отчаян, че решил да опознае света и да изпита нови неща. И така? Един ден предал кралството временно в ръцете на своите министри, свалил кралските си одежди и се облякал като обикновен човек. Преди да потегли, отишъл за съвет при кралския магиосник. Пътят, по който ще тръгнеш, е неизвестен. Може да срещнеш чудовища, които да заслепят съвестта ти с изкушения. Не се поддавай и на тези изкушения, бъди мъдър. И запомни, че не е всичко, което блести, е злато. Хенри кимнал и потеглил на пътешествие. След като препускал с часове, се уморил и решил да си почине под една ябълка, без да подозира, че там живее една отровна змия. Той заспал и змията пропълзяла до него, за да го ухапе. Но в този момент минала една жена и пропадила змията с пръчка. Къш! Този звук събудил Хенри. Какво? Какво беше това? Хенри видял една жена с лунички по лицето и къдрава коса. Но преди да каже нещо, тя побягнала. Oh, май избяга заради вида ми. Още hmm. oh, oh. не съм се разбудил. Трябва да си наплискам лицето с вода. Майчице, тя ме виж, Какъв хубавец! И развеселен продължил пътуването си. След като препускал с часове, се натъкнал на старо порутано имение, в което живеел човекоядец. Човекоядецът го поканил да играят на зарове. На влизане Хенри забелязал, че човекоядецът има рубини, които се грижат за имението му. Сред тях той съзрял жената, която била спасила живота му. О, добре си дошъл крал Хери. За мен е голямо удоволствие, че мога да изиграя една игра на зарове степ. Нека ти кажа правилата на играта. Разбира се, давай. Ако загубиш, ще трябва да ми дадеш нещо в замяна. Ще ти построя нов замък, но ако спечеля като награда, искам да се оженя за една от девойките. О -о -о! Спечели! Непознати от далечни кралства са ме предизвиквали в играта, но никой още не ме е побеждавал. Хм, ще видим това. Ще играем ли? Разбира се. И започнали разгорещено да играят на зарове. Това продължило с часове. И в крайна сметка Хенри излязъл победител. Да! Ха-ха! Всех я! Спечених! А, добре, добре. Поценихте. Кажи, за коя от девойките искаш да се ожениш? Докато оглеждал красивите девойки, първоначално Хенри се изкушил да се ожени за едната от тях, но се сетил за думите на магиосника. Не е всичко, което блести е злато. Искам да се оженя за нея. Елси? Защо? Има девойки по-хубави от нея. Може да са по-хубави, но искам да се оженя за нея, защото знам, че е добър човек. Смутен, човекоядецът кимнал и Хенри хванал Елси за ръка. А, много ти благодаря. Ти спаси живота ми. Той се усмихнал и двамата заедно напуснали имението на Човекоядеца и запрепускали обратно към кралството му. Скоро са оженили и направили кралска сватба. Магиосникът благословил новата двойка и всички в кралството ликували. Минали няколко дни и Хенри решил отново да предизвика Човекоядеца. Ще изиграя една игра на зарове с Човекоядеца. Ще го победя още веднъж. Скъпи, тревожа се, че този път може да нямаш късмет. Може той да те победи. Не се тревожи, съкровище. Никога не ще може да ме победи, защото не късмета, а самият аз печеля играта. Кажи ми, какво да му поискам този път, когато го победя? Има един рошев кафяв кон в конюшнята на имението му. Доведи ми коня. Сигурна ли си? Можеш да поискаш всичко. Да, скъпи, сигурна съм защото това е моят кон. О, в такъв случай ще спечеля и ще ти го върна. Като казал това, кралят тръгнал, за да предизвика човекоядеца на още една игра на Назарове. Играли часове наред и отново Хенри излязал победител. ха <съква> ха победа! На ти, човекоядецо! Този път искам рошевия кафяв кон, който е в конюшната ти. Принадлежи на жена ми. «Добре, вземи го, но другия път няма да имаш този късмет!» Хенри намигнал и потеглил към своята кралица с рошавия кафя в кон, за който го помолила. През следващите няколко седмици живеел заслепен от жаждата трети път да победи човекоядеца. «Но, любими, какво ще стане, ако не победиш?» Вече съм сигурен, че няма кой да ме победи в играта с зарове. За това не се тревожи. Ще го победя и ще му поискам всичко, което има. И отишъл в имението на човекоядеца, където играли без да спрат. Но този път нещата не били в негова полза. Егото на Хенри било наранено, защото бил победен от човекоядеца. О, не... Не може да бъде мамиш. Не е честно. Стига си, Хленчил. Победих. А сега ти ще ми дадеш каквото аз ти поискам. И това ще е първородното ти дете. Не се опитвай да ми измамиш. Знаеш, че ще взема каквото искам. С наведена глава, Хенри кимнал и се върнал в своето кралство. Щом се прибрал, разказал на съпругата си всичко, както е станало. Не се е тревожи, ще намерим решение. Минали месеци и кралят и кралицата били дарени с малко момченце. В кралството ликували, а Хенри забравил за обещанието, което дал на лукавия човекоядец. Един ден Хенри отишъл в гората на Лов. Денят минал, а той не успял да улови дори една пеперуда, камо ли животно. Уморен, той потегли обратно към двореца. Когато се прибрал, намерил стражите ранени и стенещи от болка. А Елси и синът му никъде ги нямало. А? а, -а, -а. Какво е станало тук? Един великан напад на двореца. Не можахме да му се противопоставим. А. -а къде са Елси и сина ми? О, отведе кралицата и принца. Опитахме да го спрем, но не успяхме. При тези думи Хенри си спомнил за сделката, която сключил с човекоядеца. О, не! Човекоядецът е взел каквото поиска. Какво? Какво ще правя сега? Понеже не знаел как да спаси Елси и сина си, Хенри отишъл при магиосника за съвет – и му разказал всичко за сделката с човекоядеца. Можеш да спаси жена си и сина си, само ако вземеш могъщия меч, който е на краля на дъбовете. А, той е добър, мой приятел, и ми е длъжник от времето, когато му помогнах да победи в битката при Серам. Тогава, добре. Вземи това. Това е рядко драконово яйце. Щом вземеш меча, щупи яйцето и от него ще изникне бебе дракон. Това е чудесно. Мислех, че драконите са изчезнали. Така е от дълго време. Но това е последното останало драконово яйце в света. Дай го на великана и в замяна на това той ще освободи женати и синати. Кралят благодарил на магиосника и рискувал за да спаси семейството си. Отишъл при краля на дъбовете, който с радост му дал меча и продължил към пещерата на великана с яйцето. Когато стигнал там, се втурнал вътре и открил Елси, която седяла отстрани с бебето. О, любими, най-после дойде. И двамата ми липсвахте. И ти ни липсваше. Кой се осмелява да идва в кралството ми? Аз съм крал Хенри. Дойдох да спася жена си и сина си. И какво те кара да мислиш, че ще ви пусна толкова лесно? Ще ти предложа нещо в замяна на свободата на жена ми и сина ми. Какво? Подкупли? Аз не взимам подкупи! Мисля, че това наистина ще ти хареса. Той е доста специално. Хенри отишъл при великанката и поставил драконовото яйце на пода. Това да не е. Извадил меча и го вдигнал. Отдарил яйцето с всичка сила. То се спукало и отвътре се подала главата на бебето дракон. Бебе, дракон! Ела при мама! От толкова дълго купнея за такова! Не мога да ти се отблагодаря! Къде е сладкото ми драконче? Бързо да се махаме преди да ни е хванала отново! Качили се на коня и потеглили от пещерата на великана? Хенри се върнал в двореца с Елси и сина си и наредил на стражата да арестуват човекоядеца. Арестували го и го хвърлили за трешетките. Всички девойки от имението му били освободени, а крал Хенри се заклел, че никога повече няма да играе на зарове, защото научил, че прекалената самоувереност е нещо лошо, а алчността още повече.